Поки варилася страва, Хорив метнувся по селищу І незабаром повернувся із здобиччу Торбиною сухого овечого сиру І міхом пшеничних сухарів Тепер не пропадемо Підморгнув Боревоїві Прив'язуючи до досідив міх з сухарями І торбинки з пшоном та сиром Добре пообідавши і відпочивши Утікачі знову повернули до Дніпра, тримаючись цього разу напряму на північ. Їхали поволі, не поспішаючи, бо шлях попереду був неблизький, потрібно було берегти сили, особливо цвітанчині, та і коней не загнати. Коли б знав хорив, чим обернеться для них ця забарливість, та хто ж віддає свою долю наперед? Поминаючи спустілі селища і веськи, надвечір добралися вони до Дніпра, але уже значно вище потечії, переночували тут, знову наварили кулешу, на цей раз із ситою дрохвою, яку встріли вхорив, і лише тоді, коли сонечко підбилося ген-ген над землею, рушили в путь. І тут раптом. Піднявшись на горб, Помітили за кілька гін поза себе За гін вершників, Що швидко їх наздоганяв. «Хто це?» Злякано скрикнув Буревой. «Невже гунни?» Хорив пильно, поглянув на незнайомців, Котрі не знати, звідки взялися, І ураз посуворішав на виду. «Ні, це не гунни, Одяг не той». Це люди з родня. Бачиш, які в них базкі коні з князівської стайні, і збруя однакова, і щити червоні, полянські. Це, напевне, люди чорного вепра, погоня. Даремно я на поліг відпустити малка. Він клятий веде переслідувачів, гнів перуна на його голову. Що нам робити? сполутніла цвітанка. Тікати, не гаючись тікати вперед Не роздумуючи, вони кинулись до гаю Що синів на відноколі Спочилі нагодовані коні Прутко понеслися рівним степом Залишаючи позад себе у ковилі та густому різнотрав'ї Помітний слід Щоб полегшити їм біг Хорив дістав ножа і перерізав мотузки, якими було прив'язано до сідол торбини з пшоном та сиром, а також мішок із сухарями. Відчувши полегкість, понукувані окриками та стусанами під боки, коні полетіли ще швидше, аж завихрився за ними стовп куряви. Але й переслідувачі не відставали. Розтяглися один за одним на цілу гону, і, виставивши наперед списи, духу мчали на вздогін Тепер сумніву не було Це люди чорного вепра І полюють вони безперечно на цвітанку Хорив картав себе за легковажність якої допустився вчора ввечері І сьогодні ранком Докоряв собі за те, що розслабився Дозволив тривалий перепочинок Не передбачив небезпеки Та докори сумління були запізнілі і нічого вже не могли змінити. Залишалося одне тікати. Тікати якомога швидше і далі. З пересердя він оперізчив списом коня, хоч той і так біг щодуху. Ось і гай. Попід ним в юниці ледь помітна доріжка. Куди ж звернути? Ліворуч безмежний степ, праворуч придніпровські кручі. Гори узяв праворуч і, тримаючись поряд із цвітанкою, щоб допомогти їй в разі потреби, вихором помчав широкою улоговиною до Дніпра. Перегониці тривали довго. Описавши по небу майже чверть кола, сонце почало опускатися на захід. Стомилися коні, заморилися укриті пилюкою їзці. Вся надія була на рятівну ніч. Але ж до вечора ще ой, як далеко. І відчий потроху охоплював хорива, Холодною, безнадією заповзав у серце.